Eskandalua bohemia narrazioan esaten zaigun bezala, Irene Adler opera kantari hoia eta Aventura sale esagunada. Gogoratu behar dugu termino horrek, adventurous. Terminoa kalegia, 19. mendean oro har bizimodu auserteko emakumea adierazten zuela. Batzutan oso gertu zegoela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 geita batgarren mendera ekarrita. Bertan gaurko istorioa eskandalua belgravian deitzen da, eta Ein Adler ordainpeko dominatrix bat da. Hor ere argazke konprometgarrrirak dauzka, baina ez bohemiako printze batenak, baizik eta ingalaterrako erreginaren familiako emakume batenak. eta besterik gabe, entzun dezagun...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 Bere irudi luze eta meea pasatzen ikusi nuen bi aldiz, silueta heun bat leoko erreelenatzetik. Askar zebilen gelan barna, presaka, brumakur eta eskuak bizkarrean. Nik bere ohitura eta alarteak ezagutzen dittuuen, eta horregatik jarrerak eta ibilkera horrek bere argitu zidaten zer gertatzen ari zen. Lanean ari zen berriz ere.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 Gutxinean, zazpi libra eta erdi loditu zarela azken aldizik usizintu danez gerostik. Zazpi! Erantzun nuenik. Egia da, hobeki begiratu beharra nuen, baina zazpi baino gehiago Watson. Eta hoartzen naiz berriz ere medikulanetan eta anari zarela. Etzen idanez zure lanera itzuli behartzen nuenik. Nola da kizu ordea? Ikusten dut. Deduzitu egin dut. Eta nola dakit, horren dela gutxi, egun batez franko buzti zinela, eta neskamea xoela gabe eta zabar xamarra duzula? Holmes maitia. Ezan nuenik. Hori gehi egida. Horren dela mende batzuk bizizan bazina, seguraski zutan errekosintuzten.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 esan zuen Homsek, leor leor. Egoera zaila baino zailagoa da eta ahalik eta neurgi gehienak hartu behart dira eropako RRJ familietako bat argiskularrian jarlezaken eskandaloikagari bat gerta estadin. Aki eta garbi esateko arasoak Homsteingo etxe gorenarekin du zure gikusia bohemiako RRJ gagina oinork deekin. Horretas ere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 Esko nitza jakinazten dugun egunean igogiko duela esan duelako eta hori heldu den astelenean izanenda. Oge orduan oraindik hiru egun ditugu. Esan zuen Homesick Aozabalka. Ezkerrak, garrantziko afera bat edo bi baitutu une honetan aztertu beharrak. Berori Londrazen geldituko da oraingo, ezta? Chakiña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 Naizetanik lehenago idatziz jasunituen bi krimenen ikerketetan bezalako ezaugarri bitxi eta beldur garririk etzuen. Egi esan, nire lagunak esku artean zuen ikerketa edo zein motatako azelarik ere, hain handia zen egoerei aurre egiteko bere maizutasuna eta bere arrasonamenduak hain zorrotz eta argiak, ezen niretzat plazer bihurtzen baitzen bere lan sistema aztertzea, Eta misterioik korapillotzuenak argitzeko bere metodo azkar eta burutzuei segitzeea. Agitzearriannengoen ni bere arrakasta ziurrekin eta horregatik porrote egiten altzuenik ere, ez hitzaidan burutik pasatzen. Artean laurak etzirenean, atea ireki zen eta Mozkorri itxurako mutil bat sartu zen gean,zarpaia, patilla luzea, aurpegia gorritua zuena eta baldrekiantzia.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 Egongela saba saba la eskuñetara, altzare songi ornitua, ia ia lurrrainoko lehiateekin eta leioetan aurbateke ere irekiko lituzkeen kisketin geleskaskar horiek. Atzeko aldean ez zegoen oso gauza interesgarririk, pasiluko leioa izanezik, salgur ditegiko telatutik ara sarbaitziteken. Etxeri itzulia eman eta harreta hondiz aztertu dut. Altzenik uzpegi guztietatik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 Mundu honetan kapela baten azpian ikusi den gauzarik politena da. Hori diote beni pein zerpeninekokuluu mutil guzti guztiek. Bizitzala saia egiten omen du, kontzertuetan kantatu, arratsaldeo bostetan salgurdian atera eta zazpietan puntu puntuan itzultzen da faltzera. Arraro omen da gehiagotan ateratzeak kantatzeko esezpa da. Gizon bakar batek egiten dio bizita, baina oso maz.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 Emakumea ez dut ikusi. Azkenean, gizona atera da. Sartu denean, baino oraindik beroago. Zalgur dira igotzen nari zelarik, urrezkor loiu bat atera du batrikatik eta keskaturik begiratu dio. Laster atera, tximista bezala! esan du garrasika. Lehenbizik grosan hankira, Regen Streeten, eta gero, zin Monica Elizara, Edward Rodeen. Gine ardia hogei minututan egiten baldin baduzu.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 koari eskerrak hotse egin du, Zuk balioko duzu, Satos, Zer gertatzen da, Galdetu dut. Etorri gizona etorri, Iru minutu gehiago pasatuko balira hau belitzate elegekoa izanen. Ia erreztan eraman naute aldarera eta non nengoen no ohartzerako, belarira xuxurlatzen zizkidaten erantzunak murduzkatzen ikusi dut burua, eta Deus en ekien gauen gainean fede ematen, hau da!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 Orduan, ni naiz behar duzun gizona. Segurunengoen konfiantza izan nezakera zuregan. Baina, zer dana iduzuna?